Hej och välkommen till en sändning från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i på den här radio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 13 april 2011. 2000. Det är repriser på söndag klockan 09.00 och på torsdag klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Idag finns även David Long med i studion för att traditionsenligt här i Radio SD hylla Engelbrekt och våren. Ja, det stämmer. Vi ska prata om engelbrekt och spela musik till hans ära. Och våren ska vi fira här i Radio SD med musik senare i programmet. Först så tänkte jag börja med att nämna att idag den 30 april 2011 kom en ny mätning av Synovate som publicerades i Dagens Nyheter. Sverigedemokraterna fick där 6,2 procent av rösterna och blev fjärde störst. Vi gick alltså om Folkpartiet där. Folkpartiet brukar vara fjärde störst i vanliga fall. Sverigedemokraterna är alltså 6,2 procent och det är också i enlighet med genomsnittet under april månad i år. En annan viktig sak som är värd att nämna den här 30 april i flaggdag. Hans majestät konungens födelsedag. Han fyller 65 i år. Och från hans majestäts underlåniga tjänare riktas ett stort grattis på födelsedagen. måden åtföljas av många, många fler. Kung Karl 16 Gustav, han har med Guds nåd regerat Sverige i 38 år nu och eh, han har goda möjligheter att sätta svensk rekord. För Går man tillbaka i historien ända tillbaka till det sena 900-talet då Erik Segersell regerade så finns det ingen som har regerat Sverige i mer än 45 år, så det ser ljust ut på den fronten. Håller han ut i bara 7-8 år till så sätter han ett svensk rekord. Och, eh, det finns det nog goda förutsättningar för. Grattis kung Carl Gustav! Så anledningen till att vi nämner Ängelbrekt idag det är för att det var nyligen den 27 april och det är ju Engelbrektsdagen. Det är Ängelbrekt som har namnsdag och det har firats till minne av Ängelbrekt just för att han ansetts ha stupat den 27 april år 1436. Det är alltså 575 år sedan. Senare forskning tyder på att den verkliga dödsdagen var den 4 maj. Men ibland så låter vi traditionen överleva de senaste forskningsrönen. Och Engelbrekt han har länge betraktats som en nationalhjälte i Sverige. Redan tre år efter hans död så skrev biskop Thomas den så kallade Engelbrektsvisan. Som mer eller mindre helgon förklarar Engelbrekt. Och när vi talar om Sveriges tusenåriga historia brukar vi ju kalla det för så brukar de mindre nationellt sinnade hävda att det är först på 1400-talet som Sverige nämns som ett geografiskt område i litteraturen och att det var först då som man började betrakta svenskarna som ett folk till skillnad från andra folk. Och det kan mycket väl stämma. Sverige ingick i Kalmarunionen på den här tiden och den regerades av Erik av pommern. Denne kung behövde skatter för att finansiera sin makt och sina herrar och för att driva in skatten så hade han anlitat utländska fogdar. Det var främst danska och tyska fogdar. De här fogdarna var naturligtvis inte demokratiskt tillsatta på något vis. De kontrollerades inte i någon nämnvärd utsträckning utan de var säkerligen korrumperade och försökte hela tiden driva in så mycket skatt som möjligt och därigenom snå åt sig mellanskillnaden mellan det som de drev in och det de var tvungna att leverera vidare till kungen. Och Det här fogdeväldet pågick i ungefär 50 år brukar man säga och de här fogdarna var inte nådiga. Sverige hade ju liksom övriga Europa lidit svårt av digerdöden. Många bönder hade dött i pesten men trots det så krävde fogdarna in samma skatt från varje by oavsett hur många bönder de hade förlorat. Så att varje bonde fick betala mycket mer per styck den som inte betalade blev bestraffad med straffskatt och prygel. Och det här har man skrivit en hel del om bland annat just den här engelbrektsvisan som jag nämnde. Där står det till exempel citat. Utländske rodde Sverige då. Det kunde ej värre i riket stå. Det styrde land och fäste. Svenska män hade sådan nöd. Det ville då hellre vara död en lida längre slika gäster citat. En annan dikt som lästes vid eh, i Örebro år 1865 när Engelbrects monumentet där eh, inne på samma tema citat på rätten våldet satt sin häl. För trampas skulle till en träl vår gamle odalbonde. och nycklarna till Svealand dem hade främlingar i hand, svensk hatande och onde. En adlig jakt bedrevs i ro på krämarns kram och bondens ko. Slutsitat. Den här situationen blev naturligtvis ohållbar till slut. Och år 1431 eller 1432, där de trätade lärde, så hade Engelbrekt Engelbrektsson utsätts till talesman för folket i Bergslagen för att få kung Erik av Pommen att avskeda fogden i Västerås, Jens Eriksen, eller Jösse Eriksson som han har gjort sig känsla om. Engelbrekt mötte kungen vintern 1432, men när ingenting hände så togade en stor skara till Västerås på hösten 1432. Och det var alltså under Engelbrechts ledning. Ängelbrekt ska ha varit liten till alltså kroppen. Men en mycket, mycket god talare och agitator. Och han ledde alltså bönderna till Västerås. Och på våren 1433 så var läget fortfarande oförändrat. Och då övergick protesterna i våldsaktioner. Bland annat intogs borgen Borgarnäs vid nuvarande Borlänge. Dalkararna tågade till Västerås och började belägra borg där. Riksrådet avskedade då Fogden och ersatte honom med Hans von Eberstein. Men Dalkararna var inte nöjda med det utan de ville att Fogden skulle ställa sin rätta. Så protesterna fortsatte under år 1434 och i juni det året brändes Borjarnäs och Köpingshus. Och Västerås intogs av Dalkarar och Västmanlänningar. Under det här upproret så kom åtskilliga stormän att ställa sig bakom upproret och upproret spreds över hela landet. Under sommaren inleddes en belägring av Stockholm. Med fogdarna i Örebro slott och Nyköpingshus, så kom man överens om att de skulle överlämna slotten. Så att det var inte bara brutal väpnad kamp utan det var också förhandling och Engelbrekt ledde dessa förhandlingar och även den väpnade kampen. Ängelbrekt hans trupper fortsatte då mot Östergötland och den 16 augusti 1434 så träffade han en grupp stormän i Vastena som ställde sig bakom upproret. Och därefter så kunde man ta kontroll över slotten Ringstaholm och Stegeborg. De fortsatte ytterligare och en styrkande ledning av väpnaren Herman Berman intog Rumlaborg vid Huskvarna, Trollaborg söder om Värnamo och Pixborg väster om Ljungby. Ängelbräkt trupper fortsatte till Örebro slott där kungens fogde överlämnade slottet mot 1000 mark. Så där eh, köpte man sig eh, framgången istället för att kriga sig till dem. Eh, Engelbrekt fortsatte också mot Västergötland och eh, sen så fortsatte han söderut och eh, ända in i Danmark. Eh, det vill säga Skåne, Blekinge och Halland. Det var ju Danmark på den tiden. Fogden på Varbergs slott, Axel Pedersson, överlät slottslänet till Engelbrekt. Och fogden på Falkenbergs slott, Åke Axelsson, han satte slottet i brand och evakuerade det sedan sjövägen. Och i Halmstad så slöt Engelbrekt ett avtal om vapenvila innan han och hans styrkor återvände till Sverige. Och för att då gå fram till år 1435 så var det så att i januari 1435 så möttes ett förstorat riksråd bestående av representanter för adeln, kyrkan och köpstadsmän i Arboga och utsåg Engelbrek till rikshövdets motsvarighet till överbefälhavare. Och detta riksråd år 1435, det anses alltså vara Sveriges första riksdag. Eh, om det är korrekt eller inte, det debatteras fortfarande men det är faktiskt den versionen som fortfarande berättas. Jag var ju själv på ett möte... Tillsammans med svenska talmannen Per Westerberg och tog emot besök från Australien, den australiska senatstalmannen. Och då berättade Westerberg just det här med att det var 1435 som vårt först, vår första riksdag sammanträdde. Så att det är det som är traditionen och det finns också en hel del minnesmärken och monument från Engelbrekt och Arboga möte. I riksdagens korridorer om man går där och tittar. Ja, Engelbrecht eh, mördades för övrigt år 1436. Han eh, hade insjuknat och blev kallad till Stockholm. Och eh, han befann sig i Örebro. Och när han då skulle resa därifrån så blev han överfallen av eh, Måns Bengtsson natt och dag. Det var en personlig tvist de emellan och det slutade med att eh, natt och dag eh, högg Engelbrecht i skallen med en yxa. Eh, vi har firat Engelbrekt en hel del i partiet. Vi har gått Engelbrekts och vi minns alltid Engelbrekt på Engelbrektsdagen i någon form. Och vi brukar också nämna honom här i Radio SD. Och vi ska avsluta den här minnesstunden med lite musik. Just gruppen hel och låten Engelbrekt. Varsågoda. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och idag har jag med mig en artikel från tidskriften Affärsvärlden. Och den här artikeln den fanns i nummer 48 från december 2010. Och det är en artikel på åtta sidor. Och på omslaget så står SDs okända bidragsgivare. Affärsvärlden gick på jakt efter Sverigedemokraternas ekonomiska välgörare. Och fann att den största bidragsgivaren är någon som står dig nära. Väldigt nära. Och då har man haft eh, samtal bland annat med mig. Han var partiets kassör under tolv år från 1995 till 2007. Och också med bland annat partiets nuvarande kassör Per Björklund som tog över då 2007. Och i det inledande avsnittet så står bland annat följande. I en underjordisk kulvert liknande lokal med kala vita väggar och lågt i tak fanns tills nyligen Sverigedemokraternas centrala partilokal. Det är från denna källare som partiledaren Jimmy Åkesson har tagit Sverigedemokraterna in i riksdagen på Helgransholmen ett par kilometer bort. Men hur gick det egentligen till? Ja, en av knäckfrågorna var finansieringen. Och så ställer man frågan, men varifrån har pengarna kommit? Ja, man kan lite förenklat säga att partiet efter valet 1994 stod på ruinens brant. Det var så att de ekonomiska resurser som fanns att tillgå- de hade förbrukats och inte alltid på för partiet bästa sätt. Men så på årsmötet 1995 så fick Sverigedemokraterna en ny ledning. Mikael Jansson, som nu är distriktsordförande i Göteborg och riksdagsman- han blev valt till partiordförande. Och jag själv, jag är ju nu för i Stockholms län- jag valdes till kassör. Och vi lyckades skapa nytt förtroende för partiet- och ekonomin, den kom så småningom i ordning genom bidrag från privatpersoner. Det var ju till en början egentligen mest bidrag från de mest engagerade i den ja, man kan säga inre kretsen. Men efter några år så började det komma in ja, vad som under dåvarande förhållanden var stora bidrag. Eh, I det här läget så valde vi att inte närmare utreda vad som bidragen kom utan vi kom att kalla den för tomten. Och det var alltså en allmän beskrivning på anonymiteten som det då står i artikeln. De här pengarna, då närmare 2 miljoner, de kunde användas i valrörelserna eftersom det mesta över arbetet utfördes helt ideellt. Och jag uttrycker det så här i artikeln. Jag brukar hävda att den största ekonomiska tillgången för partiet är de frivilliga krafternas arbete. Tidigare har man aldrig egentligen betalt folk utan de har till och med betalt för de flygblad de delat ut. Och sen kommer artikeln in på partisplittringen 2001, då nationaldemokraterna bildades. Och jag citerar ur artikeln. Då nationaldemokraterna snabbt försökte växa sig stora hade de inte råd att ställa krav på vilka aktivister som fick vara med. De mest extrema hamnade därigenom hos ND. Det var bra för Sverigedemokraterna. Med skapandet av de hårdföra nationaldemokraterna kom Sverigedemokraterna att se snällare ut. Och jag vill här påstå att det här bara delvis är riktigt. ND kommer ju med tiden att förändras i mer hård förriktning. Men till en början så var det inte någon skillnad rent politiskt. Och då kom en hel del medlemmar, särskilt i Stockholms län, att hamna fel. Alltså ND istället för att vara kvar i äste. Och den försvagade Sverigedemokraterna avsevärt i Stockholms län i valet 2002. Och tyngden i partiet kom alltmer att flyttas till södra Sverige. Och därmed fick de som önskade att partiet skulle få en, ja, man kan säga en annan framtoning. De fick större inflytande inom partiet. Och det kom i förlängningen att resultera i partiledarbytet 2005. Och så här står det i den här artikeln i affärsvärlden. De fyra kallade Skånefalangen, eller förnyarna, och var besvikna över valresultatet 2002. De ville stöpa om partiet inför valet 2006 genom att tvätta bort de grövsta åsikterna. Allt för att det skulle bli mer Tidigt för väljarna. Och här vill jag trots allt peka på att det var vid valet 2002 som vi passerade 1% spärren. Och det innebär ju att valmyndigheterna fick ansvaret för att våra valsedlar skulle fortsättningsvis finnas i alla vallokaler i kommande riksdags, och kommunval. Åter till artikeln i ett senare stycke så står följande. Inför riksårsstämman hade skåningarna bestämt att Åkesson fick duga som partiledarkandidat. Som det minst dåliga alternativet. Han hade politisk erfarenhet eftersom han kommit in i Södra kommunfullmäktige i valet 1991 står det. Då var han tio år. Så att det var alltså fel där. Det ska vara 1998. Och också han har också blivit då ungdomsförbundets ordförande år 2000. Dessutom ansågs han bra på att ta medierna vilket vi har fått se här senare år. I konferensanläggningen, där vi alltså hade årsmötet, det var i Norrköpinga för mig, byttes pappersarbetaren Jansson ut mot akademiken Åkesson. Och här ska jag faktiskt ta och citera avhopparen Tommy Funnebo som jämför med Moderaterna. Sverigedemokraterna har slipat ner sina träffytor. De har inte ändrat på ideologin utan paketerat om budskapet i en smakligare förpackning. Ingen kan väl tycka att det var fel det som skedde på det här årsmötet även om jag menar att samhällsutvecklingen i lika hög grad som partiets anpassning till verkligheten ligger bakom valframgångarna förra året. Ja, och nu är det hög tid för en musikpaus. David? Ja, det blir vår musik och det är Stockholms studentsångare som sjunger om att vintern rasat ut. Håll dig goda. Han lyssnar till Radio SD. Och nu till valet 2006, åter till artikeln. Inför valet 2006 var de fast beslutna, det vill säga Sverigedemokraterna, att inte falla på en tom plånbok. Vi behövde pengar, väldigt mycket pengar. Kassören och partiledningen var bekymrade. Diskussionerna avlöste varandra på partistyrelsemöten. Valet 2002 hade bara inbringat knappt 2 miljoner kronor per år i kommunalt partistöd. Och av dem skickades 25% till riksorganisationen. Dessutom fick partiet medlemsavgifter och privata donationer. Men Boström och den övriga ledningen ansåg inte att intäkterna skulle räcka för att partiet skulle nå målet, riksdagen. och siktade på en valbudget kring 10 miljoner kronor. Då kläcktes idén med ett lånelotto, kallar man det här. Partiet sålde 400 skuldebrev som kallades obligationer för 5 000 kronor styck. Ja, I valet 2006 då fick Sverigedemokraterna stora lokala valframgångar runt om i landet. Och I riksdagsvalet så fick vi 90 000 fler röster än i valet 2002 och landade på 2,9 procent. Och därmed nådde partiet också över gränsen på 2,5 procent som gäller för att få statligt partistöd. Kommunalvalen 2006 innebar finansiell storslamm. Totalt gav valresultatet ett klirr på cirka 44 miljoner kronor från kommuner, landsting och regioner för mandatperioden 2007-2010. Och det statliga partistödet för samma period var 3 miljoner kronor. Sen står det vidare att distrikten pumpade in 16 miljoner kronor till Riksorganisationen under den här perioden, enligt Per Björklund. Någon jultomte har inte syns till under hans tid som kassör, påstår Björklund. Utan här är det frågan om mindre belopp. Och Det står att dessa veckar små växer till 4 miljoner kronor under valperioden. avgifterna gav mindre. Sen står det slutligen på det här stycket. Sverigedemokraternas stora egentliga inkomstkälla inför valet 2010 var därmed de kommunala partibidragen. För Björklund kallar överföringarna på 16 miljoner kronor till exaktioner för serviceavgift. Enligt honom får distrikten i landet tillbaka tjänster för pengarna i form av utbildning, flygblad, utskick och annat. Och det är ju så att de här överföringarna till riksorganisationen har fått viss kritik. Och man hänvisar till en riksdagsutredning från 2008 som då kom fram till att SD är det parti som för över störst andel av det kommunala partistödet i sin riksorganisation. Och det är ju, tycker jag, inte i och för sig så konstigt eftersom begränsna lokalt vad gäller exempelvis aktivister gjort att det blivit, ja, om man nu kan säga så, för mycket pengar över efter valrörelsen trots inbetalningar till Riks. Och det, det hände också i min kommun med våra, vårt partistöd. Det blev för mycket över. Alltså det är frågan om Huddinge. Och jag tycker att man kan se det på, på så sätt att de flesta kommuner där vi fått partistöd fått tillbaka de inbetalda pengarna. Genom bland annat utskick av valsedlar och valinformation med flygblad och tidningar. Genom att detta då görs på riksbasis så har det blivit billigare per enhet jämfört med om alla skulle gjort det hela på egen hand. Eh, Åt utredningen då så slog fast att det inte är olagligt att föra över pengar på detta sätt men att det strider mot kommunallagens intentioner. Men för egen del så vill jag hävda att åtminstone för vårt län så har kommunerna fått full valuta lokalt för partistöd vi har skickat över till riks. Och sen kommer ett längre avsnitt om valrörelsen och där ska jag ta och läsa några valda avsnitt. Kvinnor i svarta burkor med barnvagnar springer om en ensam, ljushyad, gråhårig tant. Sverigedemokraternas tv-reklam inför valet ställer på klassiskt vis grupp mot grupp. Pensionärerna mot invandrarna. Filmen skulle sändas i TV4 men stoppades. Filmen sändes trots allt i en kortad, censurerad version. På SS-partikansli ler de idag åt uppståndelsen. Reklamen fick avsedd effekt, noterade Sverigedemokraterna, som lärt sig nyttja medierna. TV-reklam var ett prioriterat område i den opinionsbildning som valbudgeten möjliggjorde. Men ett massutskick till samtliga fyra miljoner hushåll i landet låg dock etta på partistyrelsens prioritetsordning. Därefter kom stöd till lokala flygblad och foldrar. Sen stod det också att att tiotal personer anställdes också under kampanjtiden. Lönerna varierade mellan 10 000 och 20 000 i månaden med undantag för Jimmy Åkesson som hade 25 000 kronor i månadslön. Sen ställer man frågan, är pengar då alltid en valrörelse? Centerpartiet, landets vikaste parti står det. Och det hindrade inte att partiet backade i valet. Men Centerpartiet är ju mer etablerat än vad vi var. Så att för SD så hade miljonerna, de betydde nästan allt. Och Per björken säger så här, pengar betyder väldigt mycket. Utskicket till landets alla hushåll gav väldigt mycket utväxling. Och inför valet 2010 så upprepade vårt parti också succé med lån och lotto. Och Det står här att partiledningen gav ut 1000 skuldebrev av 5000 kronor. Summan då 19 miljoner i SS-valfond 2010 så kom 5 miljoner från medlemslånen, 4 miljoner var gåvor och övriga 10 miljoner bestod av partibidrag och någon miljon kanske man kan säga var minsa mm. Sen det sista avsnittet i artikeln kallar man pengarregnet. Och där står så här. Sammantaget kan SD räkna med att få omkring 235 miljoner kronor i partistöd från stat, kommun och landsting fram till 2014. Per Björklön ska nu börja att arbeta med en ekonomisk plan för SD. Partiet ska avsätta pengar till valet 2014. Dessutom ska SD tillsätta regionala ombud och utöka sin närvaro på internet och i sociala medier som Twitter och Facebook. Och, ja, partiet centralt har vid flera tillfällen påpekat att de bidrag som hamnar på riksdagsgruppen till största delen kommer att bli kvar där och att man därför fortfarande behöver resurser för bland annat mediasatsningar. Och där fortfarande kommer man ha behov av att få ersättning för de satsningar man gör lokalt genom ombudsmän och utskicka partiinformation inför kommande val. Så att någon överföring från kommun och landsting, det är där partiet har behovet av. Ja, här kan man också läsa lite om hur partierna ser på att man öppet ska redovisa sina bidragsgivare. Det står så här då. Så sen som i november i år kom frågan om partierna bör tvingas redovisa sina bidragsgivare upp i riksdagens konstitutionsutskott. I början var enligt uppgift partisekreteraren Alliansen överens om att regeringen skulle få i uppdrag att utreda lagstiftning på området. Men sen sa Moderaterna tvärt nej, följde av KD och så småningom också C och Folkpartiet. Även Sverigedemokraterna är emot lagstiftning, står det här. Men nu i veckan för några dagar sedan så kom det upp att Moderaterna har backat något i frågan. Och jag hittade följande text i Metro. Moderaterna backar och ska nu redovisa partibidrag från privatpersoner över 20 000 kronor. Men en lagstiftning vill statsministerfrihet Langell inte ha. Socialdemokraternas partisekreterare Karin Jämtin välkomnar åsvämningen men anser att lagstiftning behövs. En lagstiftning är det enda som garanterar att alla partier omfattas av det. Även Sverigedemokraterna. Så vi kommer in i alla sammanhang. Ja, ja, och att vi är emot lagstiftning i det här läget. Det beror självfallet på att våra anhängare fortfarande mobbas. Och därför kan kännas det obekväm att offentligt stå som bidragsgivare till partiet. Även om situationen trots allt ständigt förbättras för oss. Ja, sen finns det en tidsaxel över sex sidor. I den här artikeln längst ner och då noteras viktiga händelser i partiets historia ja, som man inte då helt förvånande förlänger för att få med en del som hänt innan partiet bildades. Det är den där vanliga inställningen som man har från massmedia. Ja, för den som då vill ta del av hela artikeln i affärsvärlden och inte kan få tag i den på annat sätt så kan jag ju tala om att den finns att tillgå på Stockholms stadsbiblioteks tidskriftsavdelning. Det var där jag hittade den. Och det är alltså frågan om nummer 48 från december förra året. Och det står en hel del mer än vad jag har kunnat ta upp i det här programmet. Artikeln avslutas med meningen. Och nu vet vi vem som är partiets riktiga jultomte. Vi skattebetalare. Och här tycker jag det är för en avslutande kommentar från min sida. Och den vinklade slutsats som förs fram i tidningen. Det är ju istället så att nu slipper vi Sverigedemokrater äntligen att bidra med våra skattepengar till andra partiers partistöd. Utan nu går de till vårt parti. Och det borde istället stå så här. Och nu vet vi vem som är partiers riktiga utomte. Vi Sverigedemokratiska skattebetalare. Ja, tack för mig för idag och stå över till David. Ja, det här programmet börjar ju gå mot sitt slut och ni som vill kontakta partiet får gärna ringa till 08 50 00 00 50. Eller så kan ni skriva till box 20085 10460 104 60 Stockholm. Gå gärna in på våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se. Där kan ni också komma in på den så kallade riksdagsbloggen och se vad som händer med partiet i riksdagen och vårt arbete där. Men vi kommer att avsluta nu med att Stockholms studentsångare sjunger in våren. Det blir sköna maj åtföljt av Glad som fågeln i morgonstunden. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Till dess, ha det så bra. Hej då. Hej.